قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 واخوير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <mum> اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى <mum> اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله ايها الاخوه اعزكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta taufiknya ya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini yaitu membahas kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir, Jabir al-Jazairi meneruskan kajian kita pada bab yang pertama ya, tentang Babul Akidah mengenai al-iman ya, al-iman bi asma'ihi ta'ala wa sifatatihi yaitu fasal rabi kitab ini kita membahas masih meneruskan fasal yang keempat ini, Bahasan yang sangat penting dan sangat panjang ya, sangat panjang lebar sangat mendalam ini harus kita pahami yaitu fasal ya, Keempat beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini pasal beriman atau mengimani nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, yang husna, yang indah dan sifat-sifat al aluliyah, sifat-sifat Allah yang tinggi, yang agung, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang yang agung. Makna disini makna beriman kepada nama nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maknanya atau pengertiannya secara istilah ya, adalah jadi meyakini dan menetapkan ya, meyakini dengan seyakin yakinnya tidak ada keraguan di dalamnya dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan semua nama dan Sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya yani. Jadi meyakini dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya Dan yang ditetapkan oleh Rasulnya untuknya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tidak mentakwilnya, Dengan tidak mentakwil nama dan sifat tersebut maksudnya apa memalingkan lafaz dan makna itu e, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mentaktilnya ya. tidak meniadakan sifat tersebut ya, atau sebagian sifat tanpa takhyif begini tanpa menanyakan hakikat sifatnya ini tidak boleh ditanyakan tamma menetapkan e, kaifiat tata cara sifat tersebut dan tanpa tasbih menyerupakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Nah, ini pengertian atau makna al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Pengertian beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalil ya, yang menetapkan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, dalam Al-Qur'anul Karim tentang tentang dirinya tentang zatnya yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Dalam surat Al-A'raf 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." وَذَلُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ hanya, uh, hanya milik Allah, Asma'ul Husna, nama-nama ya. yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini dalil naqli ya. Dalil yang pertama ada surat Al-Arab 180 ya. Kemudian dalam surat apa di sana? Surat Al-Isra ya ayat 110. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Isra ayat 110, "Quli du'u Allah awidur Rahman." Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Itu Ya, jadi kalau berdoa serulah Allah Subhanahu wa atau namanya yang lain itu Ar-Rahman. Ayamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan mana apa dengan nama mana saja, ya, dengan nama mana saja kamu seru. Dia di sini yang yang dituju adalah falahul asmaul husna lafaz ini, falahul asmaul husna. Dia mempunyai al Asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Nah, ini. Al Isra 110. Ini Allah Subhanahuwataala telah menegaskan bahwa dirinya ya maha mendengar as-sami. Ini, ini dalam uh, buku ini disebutkan apa nama dan sifat Allah Subhanahuwataala ya, yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam kitabnya Al Quran dan oleh Rasul saw dalam sunnahnya. Seperti tonton sini Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahawa dirinya Maha mendengar ya As-Sami' ya, Nama yang agung Lagi Maha melihat Al-Basir Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala Asma'ul Husna As-Sami' Maha mendengar Al-Basir Maha Melihat Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ashura ya, Ayat 11 dalilnya Wahuwa As-Sami'ul Basir tentang uh, apa, dalil dua nama ini. Ya. Dalam Al-Quran. Dalam surat Ashura ayat 11. -sami -basir. Dia dialah yang maha mendengar. Lagi maha melihat. Kemudian juga nama yang lain. Ya, maha mengetahui. Al-alim. Lagi maha bijaksana. Al-hakim. Biasanya ini berganda dengan al-alimul hakim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Tentang dua nama ini. Selalu di Digandeng ya Al-alimu al-hakim Yang maha mengetahui dan Lagi maha, uh, lagi maha bijaksana al-hakim Dalam surat Al-Baqarah Innaka anta al-alimul hakim Sesungguhnya engkau Ya Allah ya, Adalah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Ini. Dalam surat Al-Baqarah 32 Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga maha kuat Al-Qawi Lagi maha perkasa al-aziz Al-Qawi Al-Aziz ini sering berdegandengan. Dalam surat Asy-Syura ayat 19, "Wa Huwal Qawiyul Aziz." Ya, ini dua nama yang mengandung kekuatan, izzah, kemuliaan. Selalu digandeng dalam Al-Qur'an, "Wa Huwal Qawiyul Aziz" dalam surat Asy-Syura ayat 19. Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia memiliki nama yang Maha lembut. Alatif al yang maha lembut, lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Al-Khabir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama yang agung, Alatif al maha lembut, yang maha lembut, lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Itu Al-Khabir. Ya, Al-Khabir dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wahwalatiful Khabir. Ya sering digandeng antara maha halus dengan maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Wahwalabti ful khubirdialah yang maha dia lah yang maha lembut, wal khabir lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Gitu. Kemudian Allah Subhanahuwataala juga mengabarkan dalam kitabnya dia memiliki nama yang agung. Itu apa? Yang maha mensyukuri, ashakur. As nah, Di sini ni harus kita yakini, ashakur. As juga Al-Halim Yang la, uh, lagi maha penyantun Suka diganding As-Syakur wal-Halim As-Syakur maha mensyukuri uh, Al-Halim lagi maha penyantun ya, Lebih halus dari Latif ya Al-Halim maha penyantun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu syakurun halim Surat At-Taghabun ayat 17 Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya yang Maha mensyukuri lagi Maha penyantun, Yang Maha mensyukuri lagi Maha penyantun juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan, bahasnya dia memiliki nama apa? Al Ghafur, Maha pengampun, lagi Maha penyayang, Ar Rahim. Ini juga su suka diganding, ya Ghafur Rahim dalam surat An-Nahl ayat 18. Innallaha Allah la Ghafur Rahim. Sungguhnya Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang al-ghafur maha pengampun war rahim maha penyayang kemudian juga disebutkan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung sanawa annahu kalama musa taklima nah ini juga di, uh, disebutkan dalam Al-Qur'anul Al Karim tentang sifat di sini yaitu sifat kalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 164. Wa kallam Allah Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ini harus diyakini. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya, yaitu sifat yang berhubungan dengan masyiah yaitu kehendak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam surat apa? An-Nisa 164 Sebenarnya dia telah berbicara kepada Musa Dengan langsung Wa Allahu musa taklima Nah ini diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kalam harus diyakini Dan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala Telah ditetapkan Dengan Alkitab wa sunnah wa ijma'u salafu salih Nah ini ini salah satu sifat yang harus betul-betul diyakini dengan benar, ya. Karena dari dari sifat inilah terjadi penyimpangan. Maksudnya orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah tidak mempercayai ya, uh, adanya kalam bagi Allah swt, mengingkari atau mentakwil ya, kalam bagi Allah swt, maka akhirnya meyakini bahwasanya quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk dari sini. Makanya siapa yang mengingkari sifat kalam maka akan berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal di sini ya, e, penetapan ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wataala sifat berbicara di sini, sifat berfirman telah ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan isma salafus saaleh. Contohnya dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah 250. 253. Ya, dalil dalam Al-Qur'an tentang adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Minhum man kallamallahu. Nah, di antara mereka, di antara para nabi dan rasul ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Di antaranya siapa? Ada nabi, tiga nabi yang diajak bicara langsung di antara sekian nabi dan rasul. Selain Musa alaihissalam, ya jelas kalau Musa alaihissalam sebut Kalimullah. Diajak bicara di bumi. Ya, mendengar langsung firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini Musa taklima dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung tanpa ada perantara tidak ada perantara uh, malaikat di sana Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara dengan Musa alaihissalam ya. yang kedua Nabi Adam alaihissalam jelas ya langsung berbicara dengan Adam alaihissalam tatkala diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tatkala uh, masuk ke dalam surga yang ketiga siapa? Nabi kita yang mulia salallahu alaihi wa sallam Berbicaranya bukan di Di bumi tapi Di langit yang ketujuh ya, Langsung ketika Mi'araj Ketika Nabi Sallallahu alaihi Wasallam ya, sallam Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menghadapnya ya, Menuju langit yang pertama eh, Langit ketujuh dan eh, Sampai kepada Sidatul Muntaha ya, Sampai kepada ars Di mana Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berada Nah ini jadi ini surat Al-Baqarah 253 ini dasar ya dalil adanya sifat kalam. Kemudian uh, ayat yang lain surat Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahur Rabbuh." Nah, ini untuk mempertegas uh, apa, surat yang yang yang, yang tadi An-Nisa 164. Ini Al-Arab 193. Walamaja Musa dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami. Limi qatina pada waktu yang telah kami tentukan ini di gunung Tursinar. Kan? Wakal lah mahurabuh dan Tuhan dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya. Nah, ini. ini dua ayat ya, sebagai penegas ya uh, sebagai apa namanya dalil yang kuat yang mengandung apa di sini sifat Allah Subhanahu wa Ada kata-kata wa kallama rabbuh dan Allah Subhanahu wa berfirman langsung kepada kepada Musa. Seperti dalam surat An-Nisa 164. Ya, wa kallamullahu Musa taklima. Taklima itu berbicara langsung ya, langsung tanpa ada perantara. Nah, kemudian itu dalil Al-Qur'an dan banyak sekian dalil dalam banyak sekali tentang penetapan sifat Allah kalam berbicara. Nah, ini harus kita yakini ini sebuah kaidah usul. Nah, nanti suatu saat ada yang berpendapat ya, atau yang yang mengingkari uh, sifat kalam maka kita uh, ya kita tidak setuju tidak apa tidak mengikuti mereka. Ya. Karena Al Quran jelas menunjukkan, pastanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang agung ya, yaitu kalam berbicara uh, dalam sebuah dalam hadis. Karena hadis yang sahih dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari di mana annabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza aradallahu ayyuhia bi amrih takallam takallamu bil wahyi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak atau ingin ya berbicara ya, ingin memberikan memberi wahyu maaf di sini ingin memberi wahyu dengan apa dengan suatu uh, perkara agung ya. Apa, perintahnya di sini maka Allah Subhanahu wa taala berbicara takallamu bil wahyi maka Allah Subhanahu wa taala ber, berfirman dengan wahyu tersebut berfirman di sini takallam berarti berbicara berfirman yaitu dengan wahyu Jadi, apa yang Allah firmankan itulah wahyu kepada para nabi dan rasulnya nah, ini dalil as-sunnah ya, uh, riwayat Imam Bukhari nah, berkata makanya ini kesimpulannya berkata Al-Imam ibn Qudamah ta'ala, di dalam Lum'atul Itiqad ya, kitab tentang masalah uh, asma was sifat beliau mengatakan ajma apa namanya ajmaul ajmaul al ajma al salaf ala thubutil al kalam lillahi fayajibu itsbathuhu fayajibu isbatahu lahu min ghairi tahrif wala ta'til ta wala takyif wala tamthil wala wa uh, huwa kalamu haqiqi yata'alluq ya yata'alluq bi yeah? bi hurufi wa aswati masmuah nah ini, ini yang terakhir harus di harus dipahami bi wa aswati masmuahna berkata al imam ibnu qudamah ulama besar ini madhab hanbali ya, yang memiliki buku namanya al muqni oh, rujukan kitab fikih bagi seluruh ulama madhab ya kitabnya sampai lebih dari uh, 15 jilid besar ya kalau di, imam, di madhab imam, Hanba, imam ahmad bin hanbal inilah inilah syekh dalam fikihnya ibnu qudamah Mengenal pak Ibnu Kudama, ya abad ke uh, lima atau enam, ya, lima ratus atau enam ratus hijriah sebelum setelah Imam An Nawawi. Kalau di mazhab syafi'iyah itu Imam An Nawawi, im Imam ininya apa yang memiliki buku rujukan fikih Madhab, namanya Al Majmu'. Imam Nawawi, buku Ini Imam Qudamah berkata intinya, beliau termasuk ulama besar di zamannya sampai sekarang, dalam lum'atul intiqot, sepakat para salaf. Berarti kalau mengatakan sepakat para salaf, berarti ulama se sebelumnya. Di kalangan uh, sahabat jelas, tabi'in dan tabi'u tabi'in dan para imah. Sepakat para salaf ini ijma atas tetapnya, yaitu apa sifat Allah kalam. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala kalam berbicara, telah tetap. Dan wajib menetapkannya kita, wajib meyakini menetapkannya dengan tanpa tahrif, menetapkan tanpa ta'wil, wala ta'til, tanpa meniadakan, wala ta'khib, tanpa bertanya bagaimana, bagaimana cara berbicaranya, enggak boleh. Atau menentukan kaifiat berbicaranya Allah begini, enggak boleh. Wala ta'til, jangan menyerupakan dengan makhluk. Jadi jangan menyerupakan berbicaranya Allah dengan makhluk baik dari kalangan malaikat ataupun manusia ataupun jin, Tidak boleh. Wa huwa kalamu dan dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan sebenarnya. Ya, pembicaraan yang sebenarnya. Ya, maklum secara makna kalam berbicara maklum. Ya, yang berhubungan dengan kehendak, masyiah. Ya, jika Allah berkehendak untuk berbicara, ya berbicara. Jika tidak, ya tidak ya Dan Allah tetap berbicara Dari dulu sampai sekarang terus Dengan dengan wahyu ya? Nah, berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Bi huruf, dengan huruf ta. Wa aswat dengan suara Masmu'ah yang terdengar nah, Ini harus dipahami Karena sebagian madhab yaitu Asya'irah, as apalagi jahmiyah, ya Jahmiah mengingkari jelas Kelompok jahmiah, kelompok asya'irah as menetapkan tapi katanya Allah berbicara tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Membingungkan. Ya jadi uh, apa tidak keluar suara, tidak keluar huruf. Hasil akhirnya ya sama seperti Mu'tazilah atau Jahmiyah ya, sebenarnya cuman dia agak berputar-putar karena asyairah itu di antara baina-baina ya. Ikut ke ahlus sunah sebagian, Mu'tazilah sebagian. Jadi intinya al sunah menetapkan Allah Subhanahu wa berbicara dengan sebenarnya. Hakiki bukan majazi, hanya ya, hakiki dengan sebenarnya dengan apa di sini dengan huruf dan suara yang didengar. Bahkan juga ya suara yang didengar apa ya, terdengar oleh orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti Musa Alaihissalam tatkala diajak bicara di Gunung Tursinah. Ya. Nah di disebutkan juga ya disebutkan bahasanya di sini di uh, beberapa perkataan para aimmatus sunnah para imam-imam sunnah mengenai <coughs> apa sepakatnya mereka dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah ini harus diketahui di antaranya para imam-imam alus sunnah adalah seperti Abdullah ibn Mubarak ini menetapkan kemudian Ahmad bin Hambal Imam Al Bukhari Imam uh, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi yang punya Sunan Ad-Darimi Ya Imam Bukhari menetapkan As-Sa'id Ibn Mansur wa Ishaq Ibn Ibrahim ini ulama-ulama di zamannya ya se setingkat Imam Ahmad bin Syafi'i ya cuma mereka tidak sampai kepada kita apa eh, pendapatnya ya ya udah qadarullah yang nyampe empat madhab. Ya, ishaq Ibn Ibrahim wa Abu Abdullah Ibn Mandah wa Abu Umar Ibn Abdul uh, Ibnu Abdul Bar kita kenal ini dengan Ibnu Ab, Abdul Bar Ya, uh, dia apa namanya ulama mazhab Maliki. Wa Abu Abdullah Ibn Hamad wa, wa Abu Ismail Al-Ansari, ini guru-gurunya dari Imam Bukhari wa ahli sunnah wal hadis dan semua kalangan ahli sunnah ulama ahli sunnah dan al hadith muttafiquna ala annahu yatakallam mereka sepakat bahwasanya apa? Dia Allah Subhanahu wa itu berbicara bi masyiatihi dengan kehendak dengan kehendak Allah subhanahu ya. wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berbicara Berfirman Apabila Allah menghendaki Untuk berbicara, berbicara Wa kaifa yasha. Dengan cara yang dia kehendaki nah, Jadi apa, Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara dari dulu sampai sekarang sampai akan datang, terus berbicara Berhubungan dengan masyidah kehendak Jika Allah menginginkan berbicara, maka berbicara Berkalam, wa kaifah yasha' dengan cara yang dia kehendaki ya. Nah ini kaifahnya, kaifiatnya kita enggak tahu, majhul Cuma kita meyakini Allah berfirman Ya ini sekarang kitab yang agung, Al-Quran adalah firmannya Dari sifatnya kalam, dari sifatnya kalam Jadi Al-Sunnah sepakat, Al-Quran kalamullah bukan makhluk Nah sekarang misalkan uh, pemahaman ini kayaknya enggak mungkin Siapa tahu ke depan itu bisa terjadi mungkin subhat ini terus akan terjadi. Ya, syiah kan dulu masih uh, hening gitu kan, tapi sekarang mulai bangkit. Ya, mungkin nanti ke depannya muncul Madhab sem semacam ini dan ini akan ada para ulama membahas itu ada. Kan masalah ringan, tapi masalah berat ini berhubungan dengan apa? Karena berat, berhubungan dengan zat Allah. Oh, berhubungan zat Allah bukan masalah ringan, masalah berat. Min adab ila Allah, adab kepada Allah Subhanahu Berhubungan dengan Rasul saja orang enggak terima. Itu suatu dosa besar. Dan juga murtad, Ya. Bermudang Rasul. Mengecehkan Nabi. Atau. Mendustakan sesuatu dari Nabi. Dari sifatnya. Dari apanya. Itu sudah fitrah Umat Muslim sekarang. Pada marah semua. Ini orang yang taat. kadang orang yang sedikit. Ada maksiat. Kalau udah Nabi kita diganggu. Enggak rido semua. Enggak rido. Karena itulah. ya Sayyidul Ambiya. Sayyidul Mursalin. Sayyidul Waladu Adam. Manusia terbaik, apalagi dengan Rabbul Alamin wa terima kita nah, Kita adalah untuk Berjihad uh, ya, Mujihadah, untuk membela Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini contohnya di, di antara pemahaman yang harus kita Pegang sampai akhir hayat Itu akidah sahih Al-Quran adalah kalamullah Supaya kita nanti, ya dikumpulkan dengan Para imam para a'immah al-sunnah wal jamaah ya. mereka murni akidah mereka bersih dari pemahaman yang menyimpang dan dari subhan intinya jadi kalau Allah Subhanahu memiliki sifat kalam berarti hasil akhirnya Al-Qur'an kalamullah Al-Qur'an adalah firman Allah sudah jadi jelas jadi dari, karena dari sifat Allah Subhanahu bukan makhluk Karena sifat Allah bukan makhluk. Itu adalah zat dari bagian zat Allah s.w.t. Karena makhluk itu yang dibuat oleh Allah s.w.t. Segera Al-Quran dari sifatnya. Maka dikatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah s.w.t. Gheru makhluk bukanlah makhluk. ya Bukan makhluk itu bukanlah yang diciptakan oleh Allah s.w.t. Tapi itulah sifat Allah s.w.t. Min hu badak. Ini perkataan Imam Ahmad yang terkenal Minhubada dari darinya permulaan Al Quran itu wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepadanya. Nah, nanti pada akhir zaman Al Quran Al Quran akan diangkat pak dari suhuf diangkat semua maksudnya. Nanti ya orang melupakan Al Quran dari dada di diangkat semua min sudur semua akhirnya tidak ada yang hafal Al Quran sedikit satu huruf pun. Kalau Al Quran sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Wa ilaihi ya'ud, maksudnya kembali diangkat Maka sudah tunggu hari Kiamat Ini, Jadi, adanya hufad Para penghafal Quran, Pak, itu sebagai Diibaratkan gunung, kalau di bumi pasaknya bumi Para ulama itu kan, udah, dalam dadanya Sudah luar biasa, menghafal Quran e, Karena dengan tidak adanya Para hufad, akhirnya nanti Al-Quran Terangkat, hilang Al-Quran Maka tunggulah hari kiamat Ya, maka harus bersyukur adanya Para hufadul Quran Para ahlu Allah di al uh, ahlinya Allah subhanahu wa taala. Ya. Uh, mudah mudahan anak kita nanti, ya uh, menjadi orang orang yang uh, hafidul Quran, penghafal Quran, kemuliaannya tinggi di Allah subhanahu wa taala. Intinya, Al Quran itu dari permulaan dari Allah wa ilahi yaud kemb akan kembali kepadanya. Fahuah kalamullah dan dialah Al Quran itu. Maksudnya adalah kalamullah, firman Allah. Hurufu hurufnya wa ma'anih dan maknanya baik hurufnya maupun maknanya itu kalamullah kenapa harus ditetapkan Pak hurufnya dan maknanya adalah kalamullah beda dengan hadis gitu kan kalau hadis itu hurufnya dari rasul diucapkan tapi maknanya dari Allah khususnya hadis qudsi tapi ada sebagian ya maupun hadis qudsi maupun hadis yang biasa itu intinya huruf dari rasul dan maknanya dari Allah kalau Al Quran wahurufu hu wa maanihi ma yaitu hurufnya dan maknanya dari Allah, ya dari Allah sebenarnya. Makanya berbicaranya apa ber membacanya maaf satu hurufnya ibadah dinilai. Sedangkan baca hadis tidak dinilai per huruf tapi dinilai secara keseluruhan. Ketika mempelajari hadis ini dapat pahala. Jadi kalau Al Quran membaca satu huruf sepuluh kebaikan subhanallah, ya itu pahala yang agung. Wa dalil dan dalil yang menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an kalamullah yang sebenarnya sesungguhnya adalah surat At-Taubah ayat 6. At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyriki nastajraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Nah, sini. Wa in wa in ahadum minal musyrikin. dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan, kalau mereka sudah takluk gitu kan ditawan minta perlindungan kepadamu istajiruka fa'jirhu fa hatta yasmaa maka lindungilah dia supaya ia sempat mendengar firman Allah gitu kan ya supaya ia sempat mendengar kalam Allah. mendengar firman Allah subhanahu wa taala ini Allah mengatakan Allah berfirman dalam, dalam surat At-Taubah ayat 6 ya bahwasanya apa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Supaya ia sempat mendengar firman Allah kan bukan berat, bukan Allah yang berfirman langsung kepada orang itu, tapi supaya mereka apa supaya orang ini mendengar Al-Quran dibacakan kepada kepada dia. Ya Dan ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW orang itu bisa mendengar. Nah, itu maksudnya. Jadi Al-Quran yang dibaca itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang yang tegas yang dibawakan oleh Imam Syafii juga. Dalam al-intiqad Kemudian oleh para a'imah Tentang ayat ini Ketika ditanya bahasanya Al-Quran adalah Makhluk Imam Syafi'i marah Kemudian dia membawakan hadis ini Al-Quran adalah kalamullah eh, Membawakan dalil imam, Al-Quran adalah kalamullah Bahkan kamu tidak membaca Firman Allah SWT dalam surat at taubah ayat 6 Hatta yasma'a kalamullah Sampai Dia atau sempat Dia apa sempat mendengar firman Allah Ini Berarti Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa taala. Nah, ini dalil ya dalam Al Quran. Sekarang perkataan uh, para imam madhab tentang Al Quran adalah kalamullah taala sebagai uh, wawasan bagi kita ya. Ada perkataan para imam madhab empat madhab mengenai tentang Al Quran adalah kalamullah Mereka sepakat meskipun beda zaman, ya beda zaman. Ya ada yang engkau ketemu tapi sepakat dalam hal ini. Seperti Imam Abu Hanifa engkau tidak bertemu dengan Imam Malik. Tidak bertunang Imam Syafi'i, tidak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Malik ketemu dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Ahmad. Karena guru dan murid, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, sebagian gurunya karena guru mereka kan sampai ribuan ya. Berkata Imam Abu Hanifah dalam masalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dalam fiqhul akbar fikihnya dia tentang aqidah fiqul akbar. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah tertulis di dalam mushaf dan tersimpan atau terjaga di dalam hati, dihafal. Ya, terbaca oleh lisan, terbaca oleh lisan firman Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ku kata beliau lagi dalam fiqhul akbar Al-Quran itu bukan makhluk ya, Al-Quran itu bukan makhluk Ini perkataan beliau yang sangat tegas kemudian perkataan Imam Malik tentang Al-Quran adalah kalamullah Azza Wajalla bukan makhluk Imam ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Abdullah Ibn Nafi ya, muridnya Imam Malik katanya Imam Malik bin Anas An mengatakan siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk dia harus dihukum cambuk itu kan Dihukum, cambuk, dan dipenjara Sampai dia bertobat Dalam Al-Intiqo ya. nah, Ini Imam Malik Mengatakan barang siapa yang berpendapat Bahwa Al-Quran itu makhluk Dia harus dihukum Di Dihukum, dicambuk oleh siapa? Walil Amri, ya, penguasa ini Bukan oleh ulama Bukan oleh uh, sembarang orang, tapi oleh penguasa Dicambuk, dan dipenjara Sampai dia bertobat Karena ini sebuah dosa yang besar, ya, kesalahan ya, penyimpangan, kesesatan yang harus dihukum, ya, siapa yang mengatakan Quran itu adalah makhluk kemudian perkataan Imam Syafi'i ya, yang menegaskan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, Imam Ad-Zahabi dalam kitabnya Syar Al-Alaman Nubala Syar Al-Alaman Nubala menuturkan dari Imam Syafi'i kata beliau, kata Imam Syafi'i kita menetapkan sifat-sifat Allah ini, seluruhnya Diantaranya kalam. Jadi Imam Syafi'i sangat tegas pada dalam masalah ini. Tapi sekarang orang yang menisbatkan para Imam Syafi'i, ya mengingkari sifat kalam, maka aji. Maksudnya sangat euh, aji, lah. Maksudnya sangat kontradiksi ya. Imam Syafi'i mengatakan di sini kita menetapkan sifat-sifat Allah ini seluruhnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita meniadakan tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya sampai sifat apa kalam juga ditetapkan. Dan dilarang untuk tasbih menyerupakan Allah Subhanahu dengan makhluknya. Sebagaimana Allah juga meniadakan tasbih itu dalam firman-Nya laisa ka mitslihi syai'un. Tidak ada tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Dia. Nah, dalam surat asy ayat 11. So, ditetapkan semuanya sampai sifat sifat kalam kan. Yang sekarang menyebabkan kepada Imam Syafi'i hanya menetapkan 22 atau sebelas, ya. Ini bertolak belakang dengan perkataan Imam Syeikh sendiri. Beliau madhabnya dalam masalah asma wa sifat kita menetapkan sifat-sifat Allah ini sebagaimana disebutkan dalam Al Quran seluruhnya. Baik itu sifat Kalam dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita meniadakan tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah juga meniadakan tasbih itu dalam Firman-Nya, laisa kamililhi syai'un. dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Dia. Kemudian dalam buku yang lain, itu Al-Imam Al-Lalikai, ya, meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Sulaiman. Ya, muridnya Imam Syafi'i, namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Katanya, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia telah menjadi kafir. Subhanallah. Nah, jadi, barang siapa yang... Dia barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka dia tidak menjadi apa? Maka dia telah menjadi kafir, kufur. Kenapa, Pak? Jadi kafir? Karena mengingkari sifat Allah kalam. Karena mengingkari sifat Allah karena kaidahnya siapa yang mengingkari salah satu sifat Allah atau nama Allah yang sudah jelas ya dalilnya maka kufur maka kufur. Tapi kata Imam Ahmad dalam sebagian ya, telah diterangkan dulu. Ikmatul hujah diterangkan. Kalau dia jahil belum diterangkan, ya dia terjemus dalam dosa, tetap. Tapi tidak kufur. Tapi kalau udah ikmatul hujah, udah dijelaskan, ini sifatnya masih nolak kufur. Kata Imam Ahmad. Dimana siapa mengatakan demikian tegas di sini kan? Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah menjadi kafir. Nah ini masalah besar, masalah agung, masalah pembahasan ini. Dalam ini uh, dalam syarah usul al-i'tiqad ahlu Sunnah wal Jamaah berkata Imam Syafi'i. Kemudian yang yang terakhir perkataan Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al-Mihnah. Beliau berkata, Allah itu Allah itu sejak azali, sejak terdahulu gitu. Ya, terus berfirman, bukan ketika menurunkan Al-Qur'an tapi sejak terdahulu Allah itu berfirman berkata kata berbicara bicara Al-Qur'an adalah firman-firman Allah dan bukan makhluk lihat Imam Ahmad tegas dan Allah tiada tidak boleh disifati dengan sifat-sifat selain yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala nah, ini kemudian berkata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal di dalam bukunya As-Sunnah dalam kitabnya As-Sunnah ya terkenal dengan kitabnya Imam Ahmad as ya bahwa Imam Ahmad berkata barang siapa yang berpendapat bahwa Allah itu tidak berfirman. ya, Tidak berfirman, tidak memiliki sifat kalam. Maka telah kafirlah dia. Telah kafirlah dia. Kita meriwayatkan hadis-hadis itu se seperti apa adanya. Kita meriwayatkan hadis-hadis itu, hadis tentang kalam, seperti apa adanya. Yakini, ditetapkan sudah. Jangan ditakwil, jangan diingkari. Ini dalam kitabnya As-Sunnah. Ya, Al-Aman 71. Nah, ini intinya perkataan para imam madhab jelas. Ya, oh, mereka sangat tegas dalam masalah ini karena ini masalah berhubungan dengan zat Allah, Pak. Masalah dengan kehormatan Allah. Ya. zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Masalah kehormatan nabi kita kita enggak nerima juga. Yo, ya. kita marah. Apa bilang zat Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ahmad rela untuk disiksa, rela untuk di oh, apa di apa namanya dipenjara, yo, ya. disiksa sampai bertahun-tahun untuk mempertahankan perkataan ini. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Adalah kalamullah. Nah, di sini berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Sunnah ini yang terkenal dengan tafsirnya Ath-Thabari. Ya, terkenal di ulama besar dalam tafsir. Dia mengatakan Al-Qur'anu kalamullah tanziluhu wa idza min maani tauhiduhu fa sawbinal qawli fi dzalika indana annahu kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, firmanya Allah yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan di sini apabila uh, tentang masalah apa, apa kalam itu adalah masuk ke dalam masalah apa, ketauhidan. Masuk ke dalam ketauhidan uh, meng mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam mentauhidan Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan kalam. Maka perkataan yang benar, menurut kami ya, karena ada beberapa pendapat ya biasanya kalamullah itu ya wa ro makhluk biasanya firman Allah subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk nah, ini tegas ya karena ya sifat kalam masuk ke dalam tauhid ya. tauhid asma wa sifat jadi uh, jangan orang sembarangan untuk mengingkari atau berpendapat dengan perkataannya atau mengikuti pendapat yang menyimpang. Uh, Imam, uh, Imam Abubari mengatakan, ya, yang benar adalah menurut kami, menurut kami ini menurut pula ulama tafsir, bahasanya Al Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Berkata asyik Ullaudin ibnul Apar yang hidup tahun sekitar 700. ratus di zamannya ibnu Taimiah. Sebelumnya yang terkenal dengan ibnul Apar, Apar itu kan minyak wangi pak. Kerana, kerana ibnu Ator ini, karena saking pintarnya seperti minyak wangi, ilmunya menyebar, gitu kan? Kerana ibnu Ator dalam bukunya al Intiqod al khalis tentang masalah keyakinan al Sunnah al Intiqod al khalis ini sangat masalah ini sangat tegas mas maaf. Al Quranu kalamu wa Kitabuhu wa Khilbabuhu wa Tanziluhu. Al Quran itu adalah firman Allah, firmannya, wa Kitabuhu Kitabnya, Khilbabuhu dan apa ya perkataannya wa tanzilu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa makhluk, bukan makhluk man qala bi kholqihi faqad kafar id huwa sifatun min sifatih barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk ya faqad kafar sungguh dia telah kafir padahal ya Al-Qur'an itu adalah bagian daripada sifatnya bagian sifat Allah Subhanahu itu kalam Ya, kalam adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Maksudnya, ketika dia mengingkari uh, dia apa? Ketika dia menetapkan Al-Quran makhluk, berarti otomatis mengingkari sifat Allah Kalam. Mengingkari sifat berarti hukumnya kufur. Nah, di sini pembahasannya ini sangat tegas kata Ibnul Apor. Nah, ini intinya ini, uh, yang harus diyakini oleh seorang Muslim ya, yaitu me meyakini Allah Subhanahu Wataala memiliki sifat kalam yaitu berbicara. Kemudian di sini ya, kayak ada waktu, nomor berapa sana? 9. ya, kita lanjutin, ya, kita lanjutin di sini. perkataan mualif di sini wa annahu istawa ala arsyih. Nah, ya. di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus dan wajib diimani oleh setiap muslim ya, setiap mu'min adalah bahasanya dia bersemayam istiwa di atas arsh. Wa anahu istawa alal arshih. Bahasanya dia Allah Subhanahu Wataala bersemayam itu istiwa namanya di atas arsh, di atas arsh. Ya. Nah ini masalah ya, salah satu masalah ya, dari berbagai permasalahan yang sangat penting ya yang wajib diketahui oleh tabligh ilmi. Wajib diketahui, wajib dipahami. Ya ee, oleh fakulti ilmi di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsh ini dalam Al Quran ba ba banyak ayat yang menunjukkan demikian dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat istiwa namanya sifat fi'liyah afal ya, sifat afal yaitu sifat perbuatan itu istiwa bersemayam di atas arsh Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan, uh, di dalam kitabullah Allah, ya Al-Quran, banyak dalil-dalil, dimulai dari awal sampai akhir yang ada dalam Al-Quran, ya, maksudnya, ayat-ayat uh, yang ada di awal-awal dalam Al-Quran, dan sampai akhir semuanya isi Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW, dan sebagian besar perkataan para sahabat dan juga perkataan para tabiin dan perkataan para imam-imam alusunnah mereka apa banyak mereka mengatakan atau bahasanya apa Allah subhanahu wa taala bersemayam di atas ars baik secara nas secara nas jelas dalilnya atau secara zahir. ya atau isyarat dari dari ayat atau dari hadis atau dari perkataan para ulama bahasanya Allah subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Di atas segala sesuatu Wa anahu fauq wa arsh Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh Wa fauq wa dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit Mustawiyan bersemayam di atas arshnya Ini apa? Ini uh, pendapat para uh, sunnah, para a'imah Di kalangan para sahabat, tabi'in Para imam madhab dan yang lainnya Mereka banyak ya apa menjelaskan ya Baik ya, melalui Al-Quran yang nasnya jelas ya Atau secara isyarat dalam Al-Quran Bahkan kata Syekh uh, Dr. Abdul Razak uh, Bin Abdul Musin Al-Badar Ada sekitar seribu lebih Seribu dalil Baik Al-Quran dan Sunnah baik secara nas yang langsung ya atau yang tersirat gitu tidak langsung tapi tersirat yang menunjukkan Allah subhanahu wa taala itu di atas langit di atas arsh sampai seribu dalil kata beliau dalam fiqhu fiqhu fiqhu asmaul asmaul husna wa sifatul adapun dalil-dalil kitabullah diantaranya ya yang menunjukkan Allah subhanahu wa taala bersemayam di atas arsh ini juga asli pahami betul ini. karena lahirnya pemahaman yang menyimpang tentang zat Allah Taala yang mengatakan Allah itu di mana-mana Karena dari sini Karena mengingkari sifat istiwa bagi Allah Ya khususnya tersebar madhab as-sya'irah Mereka sangat-sangat mengingkari sifat ini Mereka tidak mau menetapkan istiwa bagi Allah Padahal dalilnya sangat jelas Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badar mengatakan sampai seribu dalil Sudah Al-Quran wa Sunnah sampai asar Menetapkan tentang istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars. Dari Al-Quran Al di antaranya di sini. Dalam surat apa Yunus ayat. Uh, surat Yunus ayat berapa di sini? Iaitu ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Yunus ayat tiga. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ wal وَالْأَرْبِ fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yudbirul amr sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian dia bersemayam di atas 'arsy thumma stawa 'alal 'arsy kemudian dia bersemayam di atas 'arsy jelas kan untuk mengatur segala urusan untuk mengatur segala urusan dan lafad lafaz thumma stawa 'alal 'arsy ini mencapai ada tujuh ayat dalam Al-Qur'an dalam surat yang berbeda kata-kata tsummastawa 'alal arsy mencapai tujuh ayat diantaranya dalam surat selain surat Yunus ayat 3 yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54 kemudian surat Ar-Ra'du ayat 2 ini dalil istiwa ya Allah Subhanahu wa taala di atas ars surat uh, Al-Furqan ayat 59 yang lafadnya thumas tawa ala ars maksudnya. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ini terdapat dalam surat tadi apa? Al-A'raf 54. Tadi Yunus ayat 3. ar raadu ayat 2. Surat Al-Furqan ayat 59. as sajdah ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Yang terakhir ini beda lafadnya sedikit. ar rahmanu ala al-Arshis tawa. Surat Tauha ayat 5. Ya Tuhan yang maha pemurah. ar rahman itu bersemayam di atas arsh. Ini jelas. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ya Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsh. Toh ayat 5 Jadi semuanya tujuh dalil Al-Quran dalam Al-Quran ya tujuh dalil tujuh uh, ayat dalam surat yang berbeda yang menetapkan adanya istiwa bagi Allah di atas arsh. Jelas ini tidak perlu ditawie, tidak perlu di tahrif atau yang lainnya. Kemudian Adapun dalil-dalil as-sunnah yang menetapkan adanya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu juga banyak. Ya, banyak secara nas yang jelas ataupun tersirat dalam nas itu. Contohnya dua dalil ini jelas juga. Dalam hadis Qatadah Ibnu Nu'man ya, sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Artinya Qatadah bin Nu'man ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lama Farajul Allahu min Khalihi istawa ala arshii. Jelas ini. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala selesai menciptakan makhluknya seluruhnya, sahaja menciptakan langit, bumi dan isinya dan semuanya, surga neraka semuanya, wah, alam semesta pak, apa yang terjadi? Istawa ala askimuliyah Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsh, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arshnya di atas arshnya ya bersama di atas harsnya nah, ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam al-Juyu'sul Islamiyah oleh mengatakan saya Albani mengatakan sanadnya sahih ala syartil Bukhari sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari syarat syarat sanad Imam Bukhari ini, hadis ini berkata Imam berkata maaf Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fil jannati mi'at mi'atun darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'adallahullahu lil mujahidin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi atau untuk mujahidin fi sabilihi. Itu orang-orang yang berjihad di jalannya, di jalan Allah. Jadi semuanya di surga itu ada 100 derajat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Baina darajata baik baina darajatain ya kama uh, kama samai wal ar. jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu sebagaimana jarak antara langit dengan bumi oh 100 derajat jarak antara uh, derajat pertama dengan derajat kedua itu sama dengan apa jarak antara langit dengan bumi terus ya Idza sa'altumullah azza wajalla fas'aluhu alfirdaus apabila kamu ingin apabila kamu ingin meminta kepada Allah minta surga maka mintalah surga firdaus itu apabila kamu memohon kepada Allah maka mohonlah surga firdaus fainahu fi wasatil jannah karena sesungguhnya, firdaus itu di tengah-tengah surga maksud tengah, tengah itu yang paling tinggi paling nampak wa'alaha paling paling tinggi ya derajatnya nih firdaus wa fauqahu dan di atas Firdaus itu arsy Rahman lihat di atas Firdaus itu adalah arsy nya yang maha rahman yang maha Pengasih, apa? penyayang Allah subhanahuwata'ala intinya di atas Firdaus ada arsy Allah subhanahuwata'ala jadi saknya langit langitnya Firdaus itu langsung arsy ya karena paling tinggi di atas Allah Allah di atas Allah nggak ada apa apa Wa minhu tafajjaru anharul jannah dan darinya dari firdaus itu terpancar sungai-sungai surga. Karena paling tinggi dari dari lah sumber sungai surga sampai ke surga-surga yang lain mengalir dari firdaus. Ini hadis Akhrajul Bukhari-nya yang dituju adalah fauqahu arsyur rahman, di atas surga firdaus itu arsy Allah Subhanahu wa Ya, arsy tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta ya. Tapi di sini kita tetapkan tidak boleh menetapkan kaifiat ya, tata caranya uh, diserupakan dengan makhluk tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Di perkataan para ulama salaf tentang istiwa ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya hadis Nuzul, dalam, uh, Syarah Hadis Nuzul dalam syarah hadis Nuzul turunnya Allah Subhanahu Wataala ke langit dunia. Di sana ada perkataan Inna Malik ibn Anas suila an qala ta'ala semuanya Imam Malik kata Ibn Taimiyah semuanya Imam Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa yang maha rahman itu bersemayam di atas apa Arsh maka faqala al-istiwa'u ghairu majhul istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu majhul ini maksudnya diketahui maknanya diketahui maknanya istiwa itu orang-orang Arab Paham tentang istiwa orang Quraisy dulu, ya. uh, paham istiwa itu adalah bersemayam, gitu. M maknanya diketahui. Walakayfu, gairah makul dan tata caranya itu tidak tidak apa tidak uh, tidak ada yang mengetahui. Maksudnya gairah makul ini tidak bisa kita mengetahui dengan akal. Ya tata caranya tidak diketahui dengan akal. Walimanu bihi wajib dan mengimaninya adalah wajib. Oh cukup kita mengimaninya wasalu anhu bidah dan bertanya tentangnya tentang kaifiat bagaimana Allah beristiwa beristiwa ya bertanyanya bidah ah. kenapa apa bidah ah"? karena bertanyanya bidah ah. bisa menjawab karena enggak pernah ada di kalangan para sahabat itu enggak ada yang nanya satu pun jumlahnya sahabat sampai ribu itu apalagi sahabat senior enggak ada yang enggak ada satu pun yang bertanya ya Rasulullah bagaimana sih istiwanya Allah enggak ada Padahal mereka orang yang paling antusias terhadap ilmu, tapi enggak ada, berarti bertanya ini bidah, sesuatu yang bukan tidak harus ditanyakan, harus diimani sudah. Wa'amarohka illa bolan kata, dan tidak aku melihat kamu kecuali orang yang sesat kata Imam Malik. Kamu orang sesat yang bertanya ini. Wa'amaroh wa'amaroh ayahru jaminal majlis maka Imam Malik memerintahkan supaya dikeluarkan dari majlis, dari majlis dikeluarkan dia. Orang ini keluar dan orang orang ahlu bidah ini Imam Malik, asar Imam Malik dari Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau berkata, siapa yang yang berkata? Beliau berkata Imam Abu Hanifah berkata, siapa yang berkata, saya tidak tahu Tuhanku itu di mana? Saya tidak tahu, di langit atau di bumi, dia ragu. Keletanya di mana Allah? Ah enggak tahu di mana, lalu dia ragu. Maka orang tersebut telah menjadi kafir. Oh naudzubillah ya. Demikian pula orang yang berkata Tuhanku itu di atas ars, yakin di atas ars. Tetapi saya tidak tahu arsnya itu di langit atau di bumi. Nah, gitu. Lagu juga, ya Allah di atas ars, tapi arsnya saya tidak tahu apakah yang arsnya itu di langit atau di bumi atau di gunung. Orang ini juga kafir kata Abu Buhanifah. Apa maksudnya Abu Buhanifah menetapkan bahasanya Allah itu bersemayam di atas ars dan arsnya di atas langit yang ketujuh, di atas sudut termuntaha, di atas langit, di atas surga Fir'daus begitu. Duit dari, apa sunnah yang sahih. Ini dalam syarhu al aqidah atau hawiyah. Ya. Berkata Abu Hanifa. Berkata al Imam Syafi'i Nasirul Hadis. Kalau Imam Syafi'i gelarnya Nasirul Hadis pembela hadis. Kalau Imam Ahmad Nasirul Sunnah. Ahmad Imam muahlus Sunnah. Imamnya ahlu ahlus Sunnah. Uh, beliau mengatakan, ya, uh, pendapat ya, pendapatku maksudnya selalu di atas sunnah. Pendapatku selalu di atas sunnah, yang dimana ya aku ya pendapatku perkataanku selalu mengikuti sunnah dan pendapatku juga mengikuti pendapat mereka para nah, imam imam sebagian mengatakan kami pendapatku juga mengikuti mengikuti pendapat para imam imam selainku seperti Sufyan as sauri, seperti malik bin anas dan selain dan selainnya para imam-imam yang lain, Abu Abahani Al-Awza'i gitu. Jadi pendapatku sama dengan mereka yaitu apa? al iqral bi syahadati alla ilaha illallah, yaitu mengakui syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya saya bertauhid seperti mereka. Mengakui uluhiyah Allah subhanahu wa taala, ya. Wa anna Allah wa anna Allahu ala arsihi tadi nah, di sini. Buasanya aku juga mengakui Bahasanya Allah subhanahu wa taala di atas arsnya di atas arsnya Vis sama ihhi dan arsnya di langit tu jadi masyakir mata arsnya di langit Dan Allah subhanahuwataala meskipun di atas ars di atas langit tapi dekat ya dekat dengan makhluknya dekat dengan makhluknya ya Allah apa mengawasinya e, kemudian Allah subhanahuwataala bersemayam sesuai dengan kehendak Allah dan juga Allah subhanahuwataala turun ke langit dunia dengan cara yang dia kehendaki Allah SWT bersemayam dengan cara yang dia kehendaki Dan juga Allah SWT turun ke langit dunia Dengan cara yang dia kehendaki Itu Kemudian menyebutkan berapa, apa, bermacam uh, Akidah al Di samping itu Kan Ini yang pertama tentang uh, hal yang penting Berhubungan zat Allah Kemudian setelahnya terus disebutkan. Ini perkataan Imam uh, Imam Syafi'i dalam Mukhtasar al-Ulu li Li'aliyil azim Imam al-Zahabi Perkataan beliau. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hamal ini jelas diriwayatkan dari Abdullah dari anaknya bin Ahmad bin Ahmad bin Hamal dalam ketika apa dalam buku Arad ala Jahmiyah bantahan terhadap Mazhab Jahmiyah. Kemudian Imam Ahmad apa Imam iaitu Imam Abdullah ya anak Imam Ahmad mengatakan hadis Abi telah berkata kepada aku bapaku. Dan kemudian menyebutkan sanad dari dari dari dari sampai Abdullah bin Nafi. Jadi Imam Ahmad menyebutkan sanad ketika mau me, apa, memberikan ilmu kepada anaknya tuh Subhanallah dengan sanadnya. Ya e, bapakku berkata kepada aku menyebutkan sanad dari puluhan dari puluhan dari puluhan sampai Abdullah bin Nafi. Siapa ini? Muridnya Imam Malik yang terkenal Abdullah bin Nafi. Kola Kola Malik berkata Abdullah bin Affi berkata Imam Malik bin Anas. Nah dinasabkan oleh Imam Malik akhirnya kan Allahu Fisama Allah itu di atas langit. Fi di, di sini di atas. Wa ilmuhu fi kulimakan dan ilmunya di di segala tempat. Ya apa meliputi segala tempat. Meskipun Allah itu di langit tapi ilmunya di mana mana. Ilmunya segala tempat. Ya dan tidak ada sedikit pun yang apa namanya yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, tidak yang luput, semuanya di di, di bawah apa e, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya di sini. Kemudian juga berkata Abdullah ini anaknya, Abi dan berkata, bapakku dalam kitab sunnah, Huwa Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala arsihi, di atas ars, itu dia, wa ilmuhu ma'ahum, sedangkan ilmunya ilmu Allah subhanahuwataala maksudnya apa e, ya Allah mengetahui segala sesuatu ilmunya bersama bersama makhluk maksudnya makhluk itu diketahui oleh Allah subhanahuwataala ya ada yang kecil yang besar itu di, di, di apa di atas apa namanya di bawah ilmu Allah subhanahuwataala ya sedangkan Allah subhanahuwataala di atas ars tapi ilmunya di mana mana ilmunya di mana mana mengetahui seluruh makhluknya ya nah ini kemudian diriwayatkan dari dari ulama dari apa tabiin yang terkenal yaitu Abdullah bin Al-Mubarak yang sanadnya yang sahih beliau mengatakan ketika ditanya tentang e, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa oleh seorang maka Abdullah bin Mubarak menjawab dengan menjawab dengan jawaban yang sangat yang sangat apa gamblang sangat jelas ya e, kita mengenal Tuhan kita kita mengenal Allah Bahasanya Allah itu di atas langit yang ketujuh, ya di sini. Fawok sabah sama di atas langit yang ketujuh. Bain berpisah jauh dari makhluknya, nah, supaya tidak menyangka Allah itu menyatu dengan makhluk atau di mana mana. Ya, nanti tidak lahirlah widadul wujud. Manunggali gusti. Manunggali ya, gusti. mau Bersatu. Ini enggak. Ba'in min khulki. Zatnya itu, Zatnya terpisah jauh dari makhluknya, Zatnya. Tapi ilmunya di mana-mana. Kelihatan di mana-mana. Walana kulu. Janganlah kita mengatakan sebagaimana perkataan jahmiah. Jangan mengatakan atau mengikuti perkataan jahmiyah. ya. Bahasanya Allah itu ha-huna. Bahasanya Allah itu ha-huna. Isya' wa'asha rabiyadihi ilal ar. Dan jangan mengikuti perkataan jahmiah di mana mereka mengatakan Allah itu di sini uh, mengisarakan dengan tangannya di bumi maksudnya Allah itu di bumi di mana-mana perkata jamia ini tidak boleh diikuti kata Imam Abdullah bin Mu'barak dalam uh, syarah hadis An-Nuzul Imam Thamia berkata ini kesimpulannya al Imam Ibn Qudamah sudah sebutkan dalam Lumaatin itu kod Lumaatin mengatakan ya sepakat ajma' ajma'ul salaf sepakat para salaf semuanya ya tentang apa Istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menetapkan Sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersemayam di atas Arsnya Maka wajib bagi kita menetapkannya Dengan tanpa Tahrif, ta'wil ya, Memalingkan maknanya Tidak boleh istiwa Aiman. Maksudnya uh, Istau lah ya, Atau maksudnya istiwa di sini adalah menguasai Tidak istiwa-istiwa bersemayam ya, Jadi tanpa ta'wil atau tahrib tanpa ta'til tanpa meniadakan Yang mengingkari enggak boleh mengingkari wala takyif tanpa me menentukan kaifiatnya atau bertanya bagaimana wala tamthil tanpa menyerupakan dengan makhluk bersemayamnya Allah subhanahu sama dengan makhluk tidak tidak boleh berbeda jadi tidak boleh menyerupakan istiwanya Allah dengan makhluk huwa istiwa haqiqi di mana istiwanya Allah bersemayamnya Allah subhanahu itu secara hakiki sebenarnya yang mana maknanya itu adalah al ulu yaitu uh, berada di tempat yang tinggi istiklal, ya, tetap berada di atas ars tempat yang tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Jadi bersamanya Allah Subhanahu Wataala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada yang mengetahui keiviatnya, ya, hanya Allah Subhanahu Wataala. Nah ini yang kita ya, harus yakini, yang kita harus yakini. Tidak ada boleh ragu Yaitu meyakini sifat Allah Istiwa alal ars Bersemayam di atas ars Allah alam Bismillahirrahmanirrahim Ya akhir kalam Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila amta astagfiruka wa atum ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh